Ma egy több műfajban alkotó szerző a vendégünk, akivel azonban elsősorban a közelmúltban megjelent regényéről beszélgetünk. Zoltán Gábort köszöntöm a stúdióban, és az orgia lesz az a mű, amelyre alaposabban ki fogunk térni. Most azonban kezdjük kicsit messzebbről még. Vagyis onnan, hogy színház, rádió és epika. Ezt egy lehetséges pályahívnak tartod? Úgy látszik, hogy az. Uh -huh. Mert hogy ez egy kronológia voltak éppen, ugye te a pályád a színház és a rendezés felől kanyarodott aztán a rádión át a próza felé. Nem tudom, ezt én jól tudom és ha jól tudom, akkor számodra most így visszatekintve mit jelentenek ezek a fogalmak, vagy mi volt ez, ez az, az ív? A... Látszik belőle. Uh -huh. Nincs egyébként jelentőség az egésznek, de a színház előtt megint csak volt írás, tehát hogy fölfedeztek engem gimnazista koromban, mint írót, és akkor elfogadtak néhány novellát közlésre, aztán az a dolog valahogy elaludt, nem mondanám, hogy, hogy ez engem különösebben zavart, mert közben kitalálták nekem tanácsadóim, hogy, hogy ne orvosira menjek, ahova addig készültem, hanem nem ártana valami művészethez közelebbi dolog is. Amúgy is érdekelt a színház, csináltam Kamaszkoromba színházat is, ez úgy párhuzamosan ment, és akkor kiszagolták, hogy éppen indul rendezőszak, és akkor arra fölvettek. És aztán a színművészetén úgyis rengeteget kellett írni. Dolgozatokat, színpadra alkalmazásokat, ilyesmit, hogy az aztán lekötött egy időre. Csak érdekes, hogy mondtad a tanácsadóit, hogy az ember azt jön, hogy inkább a művész pályáról beszélnek le valakit, és mondják azt, hogy legyen orvos, mérnök, ügyvéd. De ez esetet, ezek szerint akkor inkább fordítva volt, és arra bíztattak, hogy válaszd a művészi pályát. Igen, aztán ez később fölmerült, hogy igazából a felvételi elmentem az orvosira is, még az írásbelire, aztán a szóbelire már nem, mert közben kiderült, hogy fölvettek a színművészeti rendezőszakára. Volt, aki azt mondta, hogy, hogy lehettem volna egy jó orvos. Mi, mivel fo kutatással foglalkoztál volna? Uh -huh. Igen. Igen, a szövegeidben van, a, van egy ilyen biológiai érdeklődés, azt megfigyeltem. Tehát az embernek a, az antropológiájában mindig van egy ilyen biologizmus, azt látom az embert műk, a nedvein át, a zsigerein keresztül, a különböző lyukain és egyebeken át való föltérképezés mintha ha lenne egy ilyen anatomiai érdeklődés talán. Igen, azt hiszem, hogy ez tetten érhető, és különösen éppen a legutóbbi könyvben ez a, a, a létezésnek a biológián, a biológia által való meghatározottságán keresztül történő feltérképezése az, az, az biztos, hogy ott van nálam. Tehát, hogy ez... Ez nem múlik el. Uh -huh. Az Orgiára, egyébként Origóra is majd még kikanyarodunk. Most viszont a rádiót kérdezném meg, mert rádióba ülünk most is, nem magában készülékbe. hogy a rádió az egy ilyen egzisztenciális lépés lett az életedben, vagy, vagy tényleg egy külön szakasz? Mert nagyon sokáig neked ez volt mondjuk az eposzi volt hogy a rádiós Zoltán Gábor, a rádiós szerkesztő, rádiórendező tehát, hogy az, az mit jelentett most például így visszatekintve? Egy... Uh, Hat kezdjem a végéről, tehát okay. most egyre inkább az mutatkozik meg, hogy egy olyan közeg volt, ahol, uh, ahol elég jól tudtam létezni. Sok ember volt, aki szeretett engem. Egy részük már nincs életben sajnos. Tehát egy hely, ahol uh, az embernek ez, uh, nem feltétlenül adatik meg életében, hogy, uh, hogy vannak emberek, akik... Uh, akik hajlandók, feléfordulni, ismerni őt, szeretni, és nekem ez sok rádiós révén megadatott. A rádiósok például mások voltak, mint a tévések. Tehát a rádióban az azt ellenőrző vezető kommunisták is meglehetősen, híresen korrekt emberek voltak. Nem kevesen végül is. Mellesleg engem, engem érdekelt is ez a ez a műfaj, tehát, hogy amikor azt hiszem másod évben, de lehet, hogy már első évben elkezdődtek az órák, tehát a, a rádiórendezésnek a tanulása. Akkor, uh, akkor nekem ez egy természetes érdeklődésem volt, tehát hogy... Uh, a korlátokon keresztül mit lehet megvalósítani? Az a korlátoni... Azok nem korlátok voltak akkor, éppen ellenkezőleg az a médium az kiteljesedőben volt akkoriban, uh -huh. sőt a magyar rádió az minden tekintetben élenjáró volt, technikailag is, meg művészileg is. Új műfajok születtek akkor, és a meglévő műfajok meg kiteljesedőben voltak. És engem nagyon megragadott Adott, uh, az ebben a műfajban rejlő lehetőség. Most a rádiónak azt a lehetőséget fogjuk fölvillantani képzavarral élve, hogy milyen, amikor zene van egy beszélgetésbe, Nem sokára innen folytatjuk, most azonban meghallgatjuk az első zenét, melyet hoztál. A beszélgetés végén majd arra is kitérünk, hogy miért ezeket a számokat választottad, ugyanis mindegyik dal vagy egy, -egy Leonard Cohen dal magyar földolgozása, vagy pedig egy eredeti Cohen szerzemény. Most tehát elsőnek Zorántól a zárórát halljuk, amely Leonard Cohen closing time című darának átirata. A magyar szövegét Stevanovic Dusán írta. és a fél homály, mely ellep minden árnyat, mely a fény mögülles rád. És egy együtt érző angyal örös szájjal lassan felfal, és a táncba visz és ott ránk tovább. Itt minden pároly szörnyen boldog épp a bamban mosolyt hordod mint a hegedűt koptató zenész. És a bomba blúzolhattam már És boldog mind, aki polkát jár És partner jött és partner ment És minden vágyott szétrebbent A záróra, záróra, záróra, záróra, záróra. És a bomba blúzolhattam már Boldog mind, aki polkát jár És partner jött és partner ment És minden vágyat szétrebbent A záróra Ezt tisztán láttad, hogy a szépség nem csak látszott, És hogy körbevesz egy átfetsző világ És a holdott fönn az égen, tiszta fény a langyos szélben Egyre mondja rád a nagy romantikát Közben éhes csókok faltak, és a játszótársak csaltak És a lépcsök mögött újabb csúzda vár az ajtó nép csak résre nyílt, egy hű társ, ott ott sír, a fény úgy kaptam, mint egy zár, és minden titkot fényben áll. Ez a záró lak, záró lak, záró Az, az, az, az, az, az, az, az, az ajtó nép csak résre nyílt, egy hű társ, ott ott sír, a fény úgy kaptam, mint egy zár, minden titkot fényben áll. Legyen, hogy ő teremtett nekem A lelked és a tested érdem szép Ő minden ajtót kinyit És majd mindig, mindig segít Csak hogy maradj Hogy maradj Hogy maradj Hogy és velem és mégis, mégis, mégis még Ilyen ajtóbe zárult, és mindez már csak az ócska munt S a se tudja már a És a hiány ültött pót, És szavadságnak festi magát, mint a homály eddig eltakart Aztán elém borít mindent, majd a zárulta És látod majd, ha fény is lobban A részeg reményt a sarkokban Szerelmet, ami szexbe bújt Ha a játék végén Villantyú A száróra És lepusztult A társaság És akkora a némaság Mint a mennyben talál Egy szombat éjszakán A megy még ott a mélyben te vár, nincs íze a fényben, s még egy kövér mosoly nagyon számít rám. nem lesz már, ami nem volt még, ha sok lelkes szó csupa olvadt jég, csupa langyos víz az izóvágy után. És már eltűntek, minden a A nagy titkok és a kis csapták És a sok nagy láng mind ellobban És a sok nagy szívesen útokban itt a És ott volt bent a boldogság Az ajtót már is rád csapták Láttad, ahogyan résre De tudod már, ez nem segít Tudod már, ez nem segít Gondolj már, ez nem segít Itt a záróra A záró És a hang már És boldog mindenki aki polgát jár Itt a záróra És partner jött, és partner ment És minden vágyat szétrebben fogsz Ha nyílt egy hűtárs, Tán folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában. Elkezdtünk már beszélni a prózáról, úgyhogy az érdekelne, hogy a prózára felnőttként, tehát a már a színházon és a rádión túl, vagy az a talán párhuzamosan arra, hogyan találtál rá, -e, mást találtál-e meg a prózába felnőttként, mondjuk, mint kamaszként? Jókora szünet volt, tehát körülbelül 18 éves koromban abba hagytam a prózaírást, és... Úgy körülbelül 18 év telt el, tehát, hogy ugyanannyit éltem prózaírás nélkül. És aztán egyszer csak kedvem lett hozzá. Ezek novellák egy, voltak először? novella, igen. Bár nagyon furcsa volt, mert az első, amit megírtam, az úgy lebegett különféle műfajok között, tehát, hogy abból ugyanúgy lehetett volna a film, színdarab, rádiójáték természetesen. A legtöbb novellámnak nagyon erős uh, szituációs alapjai vannak. Van benne egy, két, három, négy, öt szituáció, ami uh, én úgy voltam vele, hogy azonnal filmre tudnám venni, tehát, hogy le kell tenni egy kamerát. Road movie van köztük, de, de a Fekciófilm talán nincs. Szóval hogy le lehet tenni a kamerát, és akkor ott vannak a dialógusok, föl lehet venni. Ez nyilván a rendezői praxisból következik, hogy csak olyasmit írtam le, amit abszolút minden részletében látok magam előtt, és csak olyan dialógusokat adtam a szereplőim szájába, amiket ember valóban elmondhat bocs a belső monológnak van még egy izgalmas jelentősége a pályádon, azt vettem észre. Tehát amikor nem egy dialógus, hanem egy hangnak a fölerősítése, vagy kierősítése, kihangosítása mondjuk az, ami hihetetlen jó ritmust tud adni a szövegeknek. Ez nem tudom, hogy ennek a színházi attitűdnek-e a része, vagy. Te ezt például nem is tudatosítottad magadban, nekem úgy tűnik, hogy ez több szövegednek, ez egy meghatározós vungja. Ez annyira nem tudatosult, uh -huh. majd elgondolkozunk rajta, de hogy ennek is meg Bocs. lehet a, uh -huh. a, az alapja a praxisban, tehát hogy például hangjátékban ilyenek hát előfordulnak. Na, tehát hogy uh -huh. akkor ez történt, hogy, hogy írtam egyet, és akkor utána nagy lett még többet is írni, és akkor... Szerencsém volt, akkor ezekre odafigyeltek, jó lapokban megjelentek, hihetetlen gyorsasággal egyik a másik után, és aztán hamarosan lett belőle kötet, amit jól fogadtak. Tehát, hogy ez ilyen, ez egy ilyen nagyon szerencsés indulás volt. És először akkor a szituáció az, ami neked fontos volt, vagy most is fontos, hogyha mondjuk egy novellát, vagy egy rövid történetet, rövidebb történetet érsz, hogy a egy szituáció legyen meg, vagy van, aki azt mondja, hogy a nyelvnek kell meglenni, vagy a, a figurának, a történetnek, csak most tudom, ezek nem egy kizáró. Én kizáról... a szituációt mondtam volna, közben azért mindig birkoztam a nyelvel is, hogy is mondjam, csak ez, ez korábban én nem tettem látványossá, tehát, hogy el akartam tüntetni a nyelvet, aminek az volt az oka, hogy előttem nem feltétlenül nálam idősebbek, de hát azért mondjuk a 10-15 évvel nálam idősebbek elsősorban. Olyan tökére vitték, hogy azzal nem, hogy versenyre kelni nem volt érdemes, hanem hát arra is vigyázni kellett, hogy az ember ne, hogy sétáljon abba, hogy utánozza őket. És például Eszterházira gondolsz? Eszterházira, és... meg amire én írtam, már nagyon is kibontakozott Parti Nagy Lajosnak a uh -huh. művészete, a nyelvhús, úgyhogy én ahhoz képest egy sokkal visszafogottabb, monokrómabb nyelvhasználatra törekedtem egyszerűen azért, mert addigra egy bizonyos teret elfoglaltak előlem, vagy a retorikának azt a brilliáns használatát is, amit Márton Laci csinál. De az Alkatomból is következhetett. Minden esetre azt ők mindenképpen elérték. És azt meg kellett tőlük tanulni kényszeresen, hogy a nyelvnek valami rendkívül erős birtoklása nélkül nem lehet egy mondatot se leírni. Azt hiszem, hogy ez nem volt ennyire nyilvánvaló korábban az irodalomban. Így nem fogunk rátérni hamarosan az Orgia című már említett regényedre, de előbb meghallgatunk egy újabb dalt, egy újabb Leonard Cohen-dal, magyar feldolgozását, a Diamonds in the Mine című szerzemény magyar verzióját, ennek szövegét Lovassi András írta a Kispár és a Borz előadja Gyémántok a bányában címmel. Az a kék ruhás nő szomorú és bosszú ért, az meg. Kérben te vagy és mondod, barátaim nincsenek. Folyó, ezerostás, kockot a lábahoz hozott. Az ígéret följén az erdőkben meg, hektáros bűzmobot, és most sem bár, egy levél sem otthon. Zőlőtök nincsenek szemek, és elfogyott a dobasztból a bombon. Tényleg nincs több, a bányában meg imántok nincsenek. És nyugtalan vagy miattam, Mert már nem olyan vele, Hát én láttam ezt az embert És ott falt fel egy nő Ahol keresztények meg oroszlánok Harcoltak az előtt És ma sem vár Egy levél sem otthon. én nincsenek szemek És elfogyott a dobozból a bombom Tényleg nincs tő A bányában van, mert imántok nincsenek És a boszorkány sem tudja, hogyan segíthetne még Mi kurva voltál egy rendes doki elintézett rég. És az egyetlen, akinek hinnél, akivel talál még lehet Eddig minden nevjével meglette, aki meg sem született most sem bár, egy levél sem otthon A szülötökén nincsenek szeme, És elfogyott a tavaszból a bombon. Tényleg nincs több, A bányában meg kívántok nincsenek, És most sem bár, egy levél sem otthon A szőlőtökén nincsenek Szemek És elfogyott a tobozból A bombon Tényleg nincs több, A bányában megélvántak Nincsenek A bányában Nincsenek a bányában? Tényleg nincs több. Oltán Gábor íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai térünk Térjünk is rá legújabb regényedbe, amely a közelmúltban jelent meg, és igen komoly kritikai és olvasói figyelmet is kapott. Az Orgia címet viseli, a könyv a Nyiras Uralom alatt játszódik. Röviden akkor először azt szeretném kérdezni, hogy itt most, ebben a könyvben, mi volt meg ebbe a regénybe, ami a leginkább a legkorábban foglalkoztatott téged? Belebotlottam néhány nagyon erős történetbe, miközben valami mást kerestem. És mondjam, csak úgy általában kutakodtam a 12. kerületi nyilasok ügyei után. Miközben és... te ott nőttél föl, már Igen. nem a 12. nyilasokkal, de hogy abba a térbe, ugye a városmajornak abba a szegletébe. Igen. Tehát, hogy. Úgy képzeltem, hogy magamról fogok írni erről a felnövekedésről, ahogy erre vissza lehet tekinteni, meg ahogy olvasok bizonyos szövegeket, amelyek erről szólnak, és hát aztán ez nem volt egy könnyű meló. Részletei egyébként olvashatók különféle lapokban, amit csak sikerült megírnom, meg tiadtam a kezemből. Szóval belebonyolottam abba, hogy levéltárakban is kutassak, mert kellett, mert hogy a történetek eléggé feldolgozatlanak, tehát hogy ezt muszáj volt csinálnom és a volt néhány olyan történet, amiről úgy éreztem, hogy ezek baromi nagy történetek, ebből valaki tudna írni egy jó regényt, vagy jó filmet. És akkor még elsőre nem éreztem úgy, hogy, hogy ez én lennék. Aztán, ahogy az eredetileg elkezdett regénnyel, nem tudtam zöldágra vergődni. Valahogy, valahogy ez beszéppantott, hogy mégiscsak próbáljam meg és írjam meg. De lehet, hogy, hogy igazából a történetek akarták, hogy ezt csináljam meg. Véres Major volt az eredeti munkacím, ugye? És amikor olvastam a könyvet, rögtön a mészre júgrot nekembe. Nem tudom, hogy neked mennyire volt ez egy tudatos játék, vagy nem játék, de mondjuk ómás, hogy a, a Csaba utca és vidéke az nekem a filmen keresztül egy ilyen irodalmi térként él az emlékezetembe. Teljesen szükségszerű volt, uh -huh. tehát egy ilyen fickó, mint én, aki sok mindent elolvasott életében, hát az az irodal, irodalomból próbálja felszippantani a az élményeket és megközelíteni a dolgokat, tehát hogy igen újra olvastam a, a filmet. Én tényleg ott nőttem fel, tehát hogy nagyon furcsa elgondolni, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül szűk száz méteren belül tetvett, írt, lélegzett mészői és polc ellen, tehát hogy így szinte szomszédok voltunk, így ez a háromháznyi különbség, uh -huh. ami így köztünk volt és nagyon foglalkoztatott is, hogy azok a konkrétumok, amiket ő említ, azoknak milyen valóságos alapjuk van. Nem állítom, hogy teljesen tisztában jöttem ezekkel. Meg nagyon furcsa... Te az... lejártad ezeket? ötös X évtizedel lakszabba a térbe, de hogy le kellett járnod szerintem a ritmusulat. Le kellett sünnet, járnom ugye? a, a sétákat, igen. Az nagyon furcsa, hogy ott, és erről írok is, még meg nem jelent részében, azt hiszem, a a véres magyarnak, hogy ott több igazi, komoly tömeggyilkosság történt, és nem feltétlenül a legnagyobb volumenűről ír a mészői. Mm -hmm. hanem az egyik, az egyik kisebbről. Viszont amit térben kétségtelenül az ő a lakásukhoz, a lakásuk ablakához legközelebb helyezkedett el, tulajdonképpen ráláthatott volna az ablakából arra a helyszínre, ahol, ahol az a tömeggyilkosság történt, amit a filmbe beemelt. A tér titkos tudása talán az egyik legizgalmasabb az Orgia című regényedbe. Innen folytatjuk a beszélgetés Zoltán Gábor íróval, az Orgia regényről, az Orgiának a történetéről. Előtte azonban meghallgatjuk azt a szöveget, amelyet most a mai adásba hozott, tehát felolvasás következik. A nemzeté az idő. Részlet. A Városmajor utcából a Szélkálmán tér felé terelték fogjaikat a nyilasok. Onnan a Margit körúton haladtak tovább el a fegyház, aztán nem sokkal utána a templom és a ferencesek rendháza előtt, annélkül, hogy Isten szolgái kijöttek volna és kegyelemért esengtek volna az ártatlan lelkekért. Folytatták útjukat egészen addig a kanyarig, ahol a körút a Margit híd felé fordul. Ott ágazik ki a Török utca, mely a mai Frankelleó akkori nevén Zsigmond utcába torkollik. Ez az útvonal nem más, mint az ősrégi Budáról Óbudára és tovább Bécsbe vezető út, mely hegyek alján kanyarog, egy darabig a Dunával párhuzamosan halad, de nem merészkedik le az árvizektől fenyegetett partra. Érinti a római amfiteátrumot. A Pilis és a budai hegység között húzódó völgyet felhasználva levágja a Dunakanyart, és majd csak Esztergon fölött tér vissza a folyóhoz, ezért is nevezik a Zsigmond utca utáni szakaszt. Bécsi útnak. Ennek bal, hegyek felé eső oldalán állt a bón téglagyár, a Budapestről elszállítandó zsidók összegyűjtésére kijelölt terület. Meg akartam tudni, mennyi időbe telik végig menni ezen az úton. Gyalog. Mert a csoportokat rendszerint nem villamoson vagy teherautón vitték egyik stációtól a másikig. Lejártam, megtettem az utat. Hozzámértem lépéseimet a foglyok és kísérőik lépéseihez, időmhöz az ő idejüket. Közben figyeltem a házakat. Közönös tanúk. Áltak már akkor is, amikor a szenvedésbe halálba küldött budapestiek elvonultak a fegyveresek között. A Bécsi út egyes szakaszain megvan még a régi útburkolat, a kő. A halálba azokon kellett menniük a zsidóknak. Aki esetleg emléket akar állítani nekik, fordulhatna ezekhez a helyükön maradt kövekhez, gondolom. Az eredmény egy óra. Egy óra alatt lehet gyalog elérni a város major utcából a téglagyárig. Természetesen megtehető az út ennél egy kicsivel gyorsabban is. Erőltetett menetben. Valószerűtlen, hogy ők végig úgy mentek volna. Az csak jó állapotban lévő fiatalok, legfőjebb, középkorúak bírják ilyen hosszú távon. A nyilasok sem mind viselték volna jól. Lehet lassabban is. A szükséges idő akkor sem több másfél óránál. Ha egy túlélő áldozat szerint ennél sokkal tovább tart ez az út, hihetünk -e neki? Dr. G. G. precíz, megbízható emlékező. Szerinte kora estétől éjfélig vonultak a Sváb-hegyről a téglagyárig. Közben nem tértek be a Városmajor utcai pártházba, hiszen a nyilas nők jöttek ki onnan, a Kékgolyó utca Városmajor utca találkozásához, hogy bizonyos holmikat még elvegyenek az emberektől. A Városmajor utca és a Kékgolyó utca sarkán újra megállították ezt a szomorú menetet, és ott megvárták, amíg a Városmajor utcai házból kijöttek bokordénes nőismerősei, akik azután az elvet női kabátokat, bundákat, takarókat, és a még megmaradt koffereket rabolták el. Közben természetesen a kínzások, ütlegelések tovább folytak körülbelül 12 óráig éjjel, amikor is kiértünk az óbudai téglagyárhoz, ahol ugyancsak ütlegelés és kínzások közben utolsó megmaradt holmiainktól fosztottak meg, és átadtak az óbudai téglagyár őrségének. Innen másnap utnak akartak indítani Piliscsaba, illetve Németország felé, én azonban a csoportomból kiléptem és megszöktem, így menekülvén meg a deportálástól. Doktor Gégyé nem jegyezte fel, mennyi ideig vesztegeltek emiatt. Onnantól kezdve, hogy átvették a csoportot, a nyilasoknak hatalmukban állt indulást vagy megállt vezényelni, meghatározni a haladás sebességét. Az irány adott volt, fölsőbb szervek jelölték ki. De hogy futó lépésben vagy csigalassan bandukolva jussanak el a kiindulóponttól a célig, az az ő belátásukra volt bízva. Hatalmukban állt rendelkezni efelől, és akaratuk alátámasztására akármilyen eszközt igénybe vehettek. Kiabálhattak, fenyegethettek, verhettek, és használhatták a fegyvereiket is. Mindezt megtették. Előfordult, hogy futásra kényszerítették a rájuk bízott embereket, és lelőtték, aki nem tudta vagy nem akarta tartani a tempót. Lelőtték, akit bármi más okból kiszelektáltak. A flaszteren flangálókat, az individualitásba bitangolt jószágokat nyájba terelik a pásztorok. Meg lehet, korábbi életükben egyszer sem tereltek más embereket, a helyzet mégsem bizonyult számukra abszurdnak. Jól esően, otthonos inkább. A képesség és hajlam embertársaink terelésére ugyanúgy bennünk szunnyad, mint a nyájterelés a pulikban. Ismerős körülmények előállása esetén azonnal előjön. Nem hagyjuk, hogy a foglyok erre-arra saját tempójukban mászkáljanak. Nem hagyjuk, hogy saját ütemükben közelítsenek haláluk felé. Tetszésünk szerint gyorsítjuk, lassítjuk az elmúlást. Tudattal megáldott vagy megvert jószágaink egész idő alatt tisztában vannak vele, hogy mi történik velük. Sokan értekeztek már a városbeli a szépségeiről. Nem szükséges a nyomdokaikba lépnem és bizonygatnom, hogy városlakónak lenni, többé-kevésbé ugyanaz, mint sétálónak lenni. Fölösleges felidézni a kisbabák babakocsis sétáit és a már járni tudó gyerekek fagydal törcsére sétáit. a barátok iskola utáni beszélgetős sétáit és a szerelmesek közös sétáit. az ábrándozó fiatal lányok és fiúk magányos lődörgéseit. Sem a komoly felnőttek bámészkodós szabad fél óráját két fontos teendő között, a családok nyár délutáni közös a korzón és az idős hölgyekét, urakét a parkban. De talán nem már utalnom arra, hogy a nemzeti szocialisták másképpen gyakorolták a gyaloglást. Kötelékben és uniformisban. Lépteiket egymáshoz igazították. Úgy érezték jól magukat. Szerették, ha megvan mondva, mi a cél, merre kell menni és nem szerették azokat, akik utáltak kötelékben vonulni, akik a maguk feje után szerettek menni. Most már nincs más útjuk, csak amire a nyilas keresztesek viszik őket. Ha nekik úgy tetszik, tehetnek egy kis kerülőt. Leterelhetik őket a Dunapartra. Megmutathatják nekik még egyszer utoljára a folyót, mielőtt megtisztult tőlük a magyar főváros. Majd... A térnél visszakanyarodnak a hegyek felé. Jó nagy kerülő út, de a nyilasoknak megéri. Figyelni, hogy rettegnek. Egyet-kettőt ki is csinálhatnak közülük. Mihez tartás véget? Vagy csak úgy. Miért ne? Nem fognak hiányozni. There is a war between the rich and poor. A war between the man. And the woman there is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war that's right, get in it? Why don't you come on back to the war? It's just beginning. I live here with a woman and a child The situation makes me Kind of nervous As I rise up from her arms She says I guess you call this love I call it service Why don't you come on back To the war Don't be a tourist Why don't you come on Back to the war Before it hurts us Why don't you come on back to the war Let's all get nervous You cannot stand what I become You much prefer the gentleman I was before I was so easy to defeat I was so easy to control I didn't even know there was a war Why don't you come on back the war don't be embarrassed why don't you come on back to the war you can still get married there is a war between the rich and poor a war between the man and the woman there is a war between the left and right a war between the black and white a war between the odd and the even Why don't you come on back to the wall Take up your tiny burden Why don't you come on back to the wall Let's all get even Why don't you come on back to the wall and you hear me speaking Után íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, az előbb pedig Leonard Cohen, There is a War című számát hallottuk, melyet vendégünk választott, és amely valamennyire szimbóluma a beszélgetésünk mostani témájának is, There is a War, There was a War, egy háború volt, ugye az orgia nyilas uralom alatt játszódik. Az ember ösztönösen mondaná, hogy a nyilas téboly alatt, de pont a regényedet olvasva elgondolkodhatunk azon, hogy ez mennyire volt egyáltalán téboly, mennyire volt inkább egy szörnyű racionalitás, és ugye nagyon fontos a hős, akit megtaláltál a regénybe, aki furcsa módon keveredik, közlekedik ebbe az egész világba, egy Renner nevű alak. Például mennyire volt evidens, hogy ő legyen az egyik főszereplő, ő talán ilyen figurának? Annak nagyon örülök, hogy, hogy úgy látod, hogy nem egy illusztráció a tébolyhoz. Amit csináltam, ez az egész eseménysor nagyon jól lefedhető volt Meglepően jól lefedhető volt néhány felületes szóval azt mondani, hogy szörnyűségek, meg embertelenségek, meg üldözöttek, meg suhancok. Ezeket nagyon szerették és akkor ezekhez aztán társul, hogy érthetetlen, hogy hogy tehetnek ilyet az emberek. Én végül is csak olyasmit írtam le, amit lassan, vagy gyorsan sikerült megértenem. Számomra az írásnak a próbatétele az volt, hogy sikerül-e megértenem a dolgokat. Természetesen azt remélem, hogy racionális folyamatként tálalódik az olvasó elé is. Tehát például volt egy viszonylag nevezetes tömeggyilkossága Maros utcában, a Maros utcai kórházban rejtőzködőknek, betegeknek, orvosoknak a kivégzése. Ahogy a regényben eljutunk oda, ez tulajdonképpen egy szükségszerű folyamat, tehát hogy ott ezt akkor meg kellett tenni. Uh -huh. Tehát, hogy ez nem egy nem, uh, dilinyós emberek örjöngése. Valamennyire talán a Kumpáternek a figurája az, ami levált ennek a történetnek a valódi magjáról és egyfajta ilyen legendájává vált ennek a városmajori nyilas időknek, most direkt a tébolyszót én is száműzni akarom, aki egyszerre volt ferences, szerzetes, ha tudom, és egy, egy tömeggyilkos, és talán ő lett valamennyire egy ilyen híres, negatív ikonya mondjuk az akkori eseményeknek, de pont a nyilas viszonylatok, ez az egész regényedből egy szó szerint idézett, ami, ami nagyon izgalmas, hogy hogyan tárod föl a nyilasoknak a belső dinamikáját, azt, hogy, hogy tényleg mi volt ez a nyilasság. És tudom, hogy erről egy egész regényt írtál, szenteltél, úgyhogy három mondatban ezt így nehéz megfogalmazni, de mégis, amit mondtál, hogy lassan, de megértettél, hogy van valami, ami ebből így most. Meta szinten átadható ennek az egésznek a morális cselekedetéből, vagy embertanából? Hogy nem szörnyetegeként kell rájuk tekinteni, hanem, hanem emberként, akiknek mind külön-külön meg volt a maguk előtörténet motivációja. Például rengeteg értelmiségi volt köztük, mégpedig nagyon magasan kvalifikált értelmiségiek, Rengeteg művész volt közöttük. A legtöbben nem úgy kezdték, mint harmadik Rihárt, hogy egyszer csak úgy döntöttek, hogy emberek lesznek, hanem úgy találták, hogy a világ nem jó, és meg akarták javítani. És ez a szándék sikerült úgy, ahogy. Hát ez egy elég érdekes helyzet volt, amikor ülök az országos levéltárban, és akkor kutatok, és fokozatosan kiderül, hogy az egyik legfontosabb 12. kerületi nyilas, az országos levéltár maga korábban meghatározó munkatársa volt. Ezt nem mint találtam ki, ez így volt. Volt egy nagyon fontos párhuzam, általában a kurucság, ez ma aztán roppant aktuálissá vált, kurucok versus labancok, szóval a kurucság, akiknek oldalán mindig ott vannak a ferences szerzetesek, és a, hát a nyilas mozgalom között. Na most ez, ez nem a levegőből pottyan oda, hanem, hanem volt több értelmiségi tudósok, írók, akik erről értekeztek. Az úsztatások előtt hosszú-hosszú éveken keresztül ott volt az úszítás. Uh -huh. És az úszítást azt nem hülye gyerekek csinálták, hanem művészek és értelmiségiek. Szóval úsztatásnak nevezték, és ezt nekem, számomra velőtrázó volt megtudnom. Amikor a nyilasházakból kivitték az összegyűjtött embereket a Dunapartra, és akkor ott kivégezték őket, hogy egy el a testüket a folyó. Erre mindenféle szellemes dolgot kitaláltak, az alapszó az volt, hogy úsztatás. Tanukkal, szemtanukkal, vagy olyan résztvevőkkel, Tudtál találkozni még egyébként? Akármelyik oldalról? Eddig elsősorban az áldozatok oldaláról kerestek meg, de most már egyre növekszik a valószínűsége, hogy, a, hogy az elkövetők oldaláról is, tehát hogy már kapcsolatfelvétel szintjén a dolog el is indult. Van egy harmadik halmaz, akiket mondjuk nevezünk, masszívaknak talán, vagy azoknak, akik uh, szemtanúi voltak tényleg ezeknek az eseményeknek. Itt be kell idéznem újra a mészőt, tehát van egy olyan képe ebből a filmből, tehát ez egy ilyen kvázi dokumentumfilm, amit szövegben megalkot, hogy szorosan összeszorított szájak a közeli körzetből. Uh -huh. Szóval, hogy uh, ott vannak ezek a szorosan összeszorított szájak. Azt kell tudni a dologról, tehát, hogy ez uh, a pontos terminológia szerint uh, ez a 12. kerületi nyilasok által elkövetett gyilkolászás, ez nem egy úgynevezett történelmi trauma. Ez nem létezik, mint történelmi trauma. Ha nagyon nagy képű akarok lenni, akkor most az orgiának köszönhetően az lesz. E, nincs meg a, az emlékezete, tehát észre se vették, hogy ez megtörténik e, a maga Közülök. idejében. Aha, maga nem egy... volt észrevéve a, a cucc. Uh -huh. Például a beszélőben lehoztak néhány évvel ezelőtt egy szép ostromnaplót, egy írni tudó derék becsületes embernek a történetét, aki a Szilágyi Erzsébet Fasorban lakott, tehát hogy ez így néhány száz méter a Városmagyar utcai és Maros utcai tömeggyilkosságoktól nem tűnt fel a pasinak, hogy mondt, hát így néhány száz zsidót éppen megölnek, tehát hogy az egész ügy ez nincs benne, tehát a... neki is meg volt a maga baja, nem, ez nincs ott. Az előbb egy nagyon fontos dolgot mondtál, hogy fontos vagy szükségszerű, hogy emberként tekintsünk ezekre a nyilasokra, ezekre a nyilas gyilkosokra, és ne demonizáljuk őket, vagy ne szörnyetegnek lássuk őket eleve, hanem az ember voltukon belül. De éppen emiatt még feszültebb talán a kérdés, hogy mégis amit elkövettek, az hogyan interpretálható, vagy hogyan lehet ezt az egészet megérteni, nem, meg, nem megérteni, hanem Belátni, vagy mit tudunk ezekkel az emberekkel kezdeni áldozatnak, tekinteni őket is, a fantaszmagóriájuk áldozatának, a frusztrációjuk áldozatának, vagy azért igenis ki lehet mondani, hogy ezek nem szörnyetegek, de szörnyű emberek? Nem sugalni akarok egy rossz... Nem szörnyű emberek, nem, hanem hogy hát az ember ilyen. Uh -huh. ez, ez mondjuk úgy bennünk van. Ismerjük a híres 20. századi kísérleti pszichológiai eseteket. Mert... De ezzel azt is akarod mondani, hogy az ő esetükben is inkább tényleg az a lépésről lépésre volt a meghatározó, hogy tettek egy lépést, még egy lépést, és aztán utána már ott találták magukat valami egészen másnak a közepébe? Az emberben nagyon erős a késztetés arra, hogy, hogy ügyeket szolgáljon és csoportba beleolvadjon. Nem egyedül a nyilasok voltak azok, akik, akik hát ilyenek voltak, a kommunisták pont ilyenek voltak. Ez egy alapdolog, hogy ugye miért adja a kísérletben azt a viszonylag magas áramütést az egyik kísérleti alanya a másiknak? Azért, mert úgy ítéli meg, hogy rosszul teljesít, tulajdonképpen vét a csoport, és a uh -huh. csoporttól elvárt teljesítmény uh -huh. megtétele ellen. Uh -huh. Itt még azért az, a Város utcában, amikor az aranyfogat, az aranyért is verték ki a változatokból, és egyszerre volt azért ez a kettő együtt, nem? Tehát nyilván az ügy is volt, mondjuk, de voltak adott esetben tényleg azok a pragmatikus. Igen. Az nem már a közbe, az igen, nem állt. Tehát deköltözzük akkor a harmadik emelet kettőbe. Az a, az a megerősítés. Hát, hogy ennek az egész rendszerre megvan, hogy Egyébként az nagyon fontos, Kenetti a tömegés hatalomban ezt a dolgot elég jól áttekintette, tehát hogy egy ilyen hatalomra jutott működő hordában az egyik legfontosabb dolog a zsákmányelosztás. Uh -huh. Tehát, hogy adódik zsákmány, és akkor ezt a, a zsákmányt a vezetők elosztják. Nagyon különböző emberek voltak egyébként, tehát hogy tényleg voltak köztük is buritánok, akik viszonylag kevéssé dolgoztak a saját haszonra. Azt hiszem olyan, aki egyáltalán nem semmi módon nem, az, az nem nagyon lehetett, de és voltak durván, brutálisan harácsoló karakterek is. Azt kéne tudnunk, hogy amikor valaki azt mondja, hogy nem, ezt ez nem értem, ez felfoghat akkor vele van a probléma, nem a történettel, azért, mert nem tudja, hogy az emberekben milyen késztetések vannak igaziból vagy nem meri, vagy nem akarja. Így tudni. van, nem, nem akarja tudni. Igen, tehát az, az, az emberben, és erről sokat lehetne beszélni, írok is róla, majd ennek egy egész rendszere van, hogy miért látjuk így, és miért nem tudunk ezekről a, a dolgokról eleget. Aztán ott állunk, és azt mondjuk, hogy, hú, de szörnyetegek. Még rövidesen visszatérünk, és egy utolsó blok erejéig beszélgetjük is a folytatást Zoltán Gáborral, a zenékről és a tervéről. Most azonban egy szám következik, vendégünk választotta, ő hozta Leonát Kohen, who by fire cymbal and who by fire who by water who in the sunshine who in the nighttime who By high ordeal Who By common trial Who in your merry merry month of May Who by very slow decay And who, who Shall I say I Is calling who In her lonely slip Who by barbiturate In these realms of love, who by something blood? Who by Avalanche? Who by powder? Who for his greed? Who for his hunger? Come and back Atán a belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjába vágunk bele itt a stúdióba, és térjünk is rá először a zenékre. Miért pont ezeket hoztad, ezeket a Cohen dalokat, illetve földolgozásokat? Most kaptam egy munkát, a parkiadó számára szerkeztek egy kötetet, egy interjú kötet, ami felőleli Leonard Cohen pályafutását, és ezt nagyon élveztem, mert, mert fiatal koromtól kezdve együtt élek a dalaival, és most érdekes volt ezekről sokat megtudnom, és egyébként a kötetben lesznek magyarra fordított dalok is, és kutya nehéz ezeket a a dalokat jól lefordítani magyarra. Van néhány eset, amikor sikerült, tehát hogy ezeket a számokat, amiket most beajánlottam a műsorban, én nagyon szeretem. Az utolsó kérdés pedig ezzel függ össze némiképpen. Az orgia sikere az talán egy fordulatnak is nevezhető a pályádon, minden esetre egy szakasznak egy izgalmas betetőzése. Mik a következő tervek? Milyen ütemeit látod a pályádnak? Még, még tető alá kéne hozni valamit ebből a, az élményanyagból, Hát. Euh, akkor ez a véres major eszéregény lesz mondjuk a következő? Lehetséges. Lehet, tehát, hogy több minden gomolyog bennem, meg sok minden van már megírva. Tehát, hogy ö, több száz oldalt írtam már meg, ami így nem jelent meg, vagy részletekben megjelent ö, többnyire szép emlékű lapokban, mint a 2000 és a Holmi. Kisebb részük még létező lapokban is, mint az ÉS. Szóval, hogy lehet, hogy ezekből rakok össze valamit. Egy külön könyvet lehetne szentelni After Party címen a 45 utáni sorsuknak némelyek nem álltak le, nem, nem voltak képesek leállni az orosz megszállás után sem, és akkor még voltak ügyeik, kisebb-nagyobb ügyeik. Uh -huh. Ez lenne az after party. De lehetséges, hogy, hogy hát amikről beszéltünk, meg amiből felolvastam is, tehát ilyen eszészerű szövegekben hát próbálnám értelmezni az anyagot. Az szinte értelmezhetetlen. Vendégünknek Zoltán Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt, elérkeztünk adásunk végével. Köszönöm, hogy elhozta magával a zenéket és felolvasta ezt az izgalmas szöveget is. A jövő héten Marton Éva várja majd önöket. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.